السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وبه نسعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونصلي على هذا النبي الكريم. سيد المرسلين وعلى آله وصحبه العلمان أما الضعر أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياها بتقوى الله فقر فآلة المتقون مسلمين لكسلمات فنحضان Di dalam sebuah hadis An-Ubadat Ibn Sami Radiyallahu Anhu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kaya Man ahabba liqaa Allah Ahabba Allahul liqaa Wa man karihah liqaa Allah Karihah Allahul liqaa قالت عائشة أو بعض أزواجه إن لا نكره الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشْرَى بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَانَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خُذِذَ إِذَا خُذِرَ مُبْشَرٌ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ Faleit shayu alqarah ilaihi mina arnama, fakarha liqah Allah, waakarha Allah liqah, atau seperti yang dikatakan Hadis Sahih, riwayat Al Bukhari. Dari belasahabat Nabi, Nabi Abu Daud bin Al Salm, رضي الله عنه, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi Siapa suka jumpa Allah Allah suka jumpa dia Siapa tak suka jumpa Allah Allah tak suka jumpa dia Nabi Nabi SAW pada satu hari Nabi bagi satu statement Nabi bagi satu kenyataan Yang simple macam tu Nabi kata siapa suka jumpa Allah Allah suka jumpa dia dapat tak suka jumpa Allah, Allah pun tak suka jumpa ahli. dia. Nabi kata macam tu Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia kata dekat Nabi. Aisyah kata inna la nakrahul maut. Aisyah kata kalau macam tu jenuhlah kami. Sebab kami kalau boleh tak mau mati inna la nakrakul maut kami tak suka mati mati jumpa Allah jadi kalau tak suka mati maknanya kami tak suka jumpa Allah maknanya kamu tak suka kami adakah macam tu ya rasulullah mana ada orang dalam dunia ni suka mati orang yang suka mati sama ada dia orang yang kecewa dalam hidup hidup pun sakit Hidup pun tak serupa macam orang hidup Maka dia suka mati Ataupun orang yang cukup special, Dia mencari syahid pada jalan Allah Maka dia suka mati Mati syahid Itu saja Kebanyakan orang Kalau boleh tak mau mati Minta doa panjang umur Minta doa murah rezeki Sebab apa? Bila murah rezeki Duit ada kalau boleh nak hidup lama Itu kebiasaan semua manusia bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Aisyah faham kata, tak suka jumpa Allah maksudnya tak suka mati. Jadi kami tak suka mati, adakah Allah tak suka jumpa kami? Itu cerita. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Laisa bidhalik." Oh, Nabi kata, Dah. bukan faham macam tu. Macam kamu faham tu tak betul. Nabi kata, Bukanlah orang yang tak suka mati itu maknanya Allah tak suka jumpa dia. Bukan macam, tu, euh, Nabi kata. Maksud kata siapa suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa tak suka jumpa Allah, Allah tak suka jumpa dia. Maksud dia macam lain. Nabi kata. وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنِ إِذَا حَضَرَكُ الْمَوْءِ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَمَتِهِ Fa laisa shay'un ahabba ilayhi mimma amama fa ahabba liqa' Allah wa ahabba Allah Nabi kata maksud yang aku kata tadi macam ni Nabi kata Semua orang yang hidup akan mati Dan orang yang nak mati ni bila dia dekat nak mati Allah akan bagi dia nampak apa hak dia nak terima lekat mati tak lagi Semua <tuh> orang Tanpa kecuali. Apabila dia nak mati, lagi satu detik, lagi dua detik, lagi satu minit dia nak mati. Dalam detik-detik akhir hidup dia, dekat dia nak mati ni Allah bagi dia nampak dah. Lepas mati ni dia nak pergi mana? So, sebab kadang-kadang kita duduk dalam majlis orang menghadapi Sakaratul maut ni. Kadang-kadang kita tengok ada orang dia macam-macam ada yang kalengan macam nak pegang apa macam nak tangkap apa ada yang macam di tepi apa ada yang melisah Pasal apa Pasal dia apa? Patut dia nak nampak benda yang kita tak nampak. Maka Nabi SAW alaihi bagi tahu dalam hadis ni, Nabi kata, orang "Apabila idza hadaral maut, apabila mati mai ke dia, busyira biridanil wa karamati" maka diberi satu khabar gembira diberi satu good news kepada dia apa dia nak terima sab lagi dia dah nampak dah dia dekat nak mati dia dah nampak dah kata sab lagi dia nak masuk kubur kubur itu adalah satu raudhah min riyadil jinan dia nampak dah kubur dia sab lagi Ini nak menjadi satu raudhah nak menjadi satu taman daripada taman-taman syurga Allah dia nampak dah Saat lagi nyawa nak keluar tu dia nampak dah kubur dia tu terang. Saat lagi dia nak mati dia nampak dah kubur dia ni lapang. Saat lagi dia nak mati dia nampak dah kubur dia ni menjadi satu cawangan daripada cawangan syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa shay'un ahabba ilayhi mimma amama. Nabi kata pada ketika itu Saat lagi nyawa dia nak keluar, dia tu nampak dah saat lagi dia nak masuk dalam kepun syurga. Maka orang yang macam ni tidak ada lain, Nabi kata, yang dia mau pada masa tu. Melainkan hak dia tu nampak depan dia tu, itu dia mau. Maknanya dia mau menghadapi mati dia Sebab dia nak terima satu benda baik Yang Allah nak bagi dekat dia Maka dia suka untuk mati Untuk menghadap Allah Maka Allah pun welcome dia Apabila dia mati so, Hadis ni tentu Habis cerita dekat kita Satu benda yang kita akan lalui Berapa banyak, banyak kematian Yang kita tengok depan mata kita adik-adik kita, kaum kerabat kita jiran tetangga kita, kawan baik kita yang mati depan mata kita tapi kita tak nampak benda dia nampak tapi Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi bagitahu apa benda yang orang nak mati nampak maka orang yang nak mati ni Nabi kata dua je hak satu dia nampak ni hak satu lagi dia nak dapat apa Allah pergi dia nampak keregaan Allah dia nak nampak Karamati, kemuliaan yang Allah nak bagi dekat dia, dia nampak. Kubung nak jadi taman syurga, dia nampak. Cerah lapang kubung, dia nampak. nikmat yang nak tunggu dia dalam kubung tu, dia dah nampak. Maka dia suka benda hak dia nampak. makna dia suka untuk menghadap Allah. Dan Allah suka untuk terima dia. Kata Nabi SAW lagi, Wa innal kafir. Sebaliknya, satu jenis lagi orang nak mati dia tua ada ya, dengar Allah bagi dekat kita ni syurga neraka Allah bagi kita pilih nak jadi mu'min kapir Allah bagi dekat kita mau putih, kita, mau pahala, mau dosa dan kita mesti kena tetap dalam nak buat keputusan dalam nak buat pilihan kita nak jadi orang mu'min yang akhirnya dapat syurga ataupun kita nak jadi orang yang bangka, yang kemudiannya neraka kita kena pilih lah ni Maka orang yang kedua Nabi kata Wa innal kafir Orang yang kafir Kafir ni tentu jangan ingat kita kafir ni. Orang yang kafir Hakilah ni saja Kafir Maksudnya orang engkar Orang bantah Orang yang matah hidup Atas dunia Bantah Maksudnya hidup Atas dunia Orang yang suruh buat apa Dia pergi buat yang lain Orang yang suruh Kepuk mana Dia pergi ke lain Orang ni Dia kafir Dia bantah dengan Allah Dan ada pun orang-orang yang kafir Yang bantah ni Iza khudirah busyirabi azabillah wa hukmatih Nabi tak sat lagi dia nak mati dia dinampakkan masa dia dah nampak dah azab Allah dan balasan yang dia nak terima Kalau dia masa hidup dia bantah sama yang tak mau apa tak mau agama tak mau ikut lawan agama dan sebagainya tak lagi dia nak mati nampak dah benda tak elok tu mai dah kali ni dia akan kepada dia ni azabillah. Azab hak dia nak kena dalam kubur satgi dia nampak dah. Lagi satu detik dia nak mati, dia nampak dah kubur dia, dia nak masuk, ustaz lagi tu kubur tu sempit. Dia nampak dah kubur nak jadi gelap. Dia nampak dah kubur tu penuh dengan api. Dia dah nampaklah dalam kubur tu ada ular dok tunggu dia. Dia nampak dah dalam kubur satgi dia nak kena himpit. Allah bagi dia nampak. Kalau berdasarkan keterangan Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis ni. Nampak dah. Kita tak nampak. Kita duduk di sebelah dia. Kita duduk tangkin di telinga dia. La ilaha illallah. Dia duduk nampak Dia duduk nampak ni. Dia nak kena heret ni masuk dalam lubang api. Dia duduk nampak ulang nama main belit dia. Dia duduk nampak kalah jengking duduk langkah main. Dia duduk nampak gelap. Dia duduk nampak sempit. Dia duduk nampak nak kena himpit. Itu keadaan yang dia nampak menjelang kematian dia. Falaisa syai'un akraka ilaihi mimma amana. Nabi kata pada ketika itu, tidak ada benda yang dia paling tak suka melainkan dia dok nampak tu. Bila dia nampak aku mati sat lagi aku nak kena pi kubur yang sempit ni. Bila aku mati sat lagi aku nak pi masuk kubur yang menjadi hufra min huffarin niran. Tenda kita dok semayam mayat, awal oh, mati kita dok baca doa ni lah. Kan? Minta ya Allah janganlah jadikan kubuk dia ni Hufratun min hufarin miram Janganlah jadi kubuk dia ni Menjadi satu hufra Menjadi satu lubang api Daripada lubang-lubang api neraka Allah Itu yang kita duk baca dalam sumayah-mayah tu Itu benar Tapi malangnya bagi dia yang bantah Yang engkar, yang suka lawan Tuhan ni Dia nak mati tu Tuhan dah angkat hijab bagi dia nampak lah. Bila dia nampak lubang kubok tu nak jadi penyakit dekat dia, maka tidak ada benda yang dia lebih tak suka. Malaikat dia tu nampak tu, Nabi kata, fakrha liqa Allah, maka dia kalau boleh tak mau mati lagi, tak mau jumpa Tuhan. Wa fakrha Allah liqa maka Allah juga tak suka nak terima dia. Bayangkan tuan, tuan kita mati, Tuhan tak terima kita, apa nak jadi sedih? muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah ya, inilah hakikat kehidupan di dalam dunia, kita percaya kita selamat, kita tak percaya malah betapa kena dekat kita maka kerana tu lah dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik hadis yang cukup, popular semua orang baca Nabi SAW bersabda, Nabi kata yasbahul mayit talasa fayarjihut nani wa yaduqa ma'ahu wahid yasbahuhu ahluhu wa maluhu wa ahluhu wa, wa yabqa amalu au kama hadis sahih riwayat Al bukhari nabi kata mati saja satu orang tiga ikut dia apa dia adik beradik keluarga anak bina, bini ikut dihantar sampai lubang kubur ada benda ada kereta ada apa-apa ikut dia sampai ke lubang kubur dan amalan ikutkan. Hak dua, cunggit balik. Anak bini, semua balik. Abang, teka ni saja. Anak-anak kata ayah, saya teka ni saja. Boleh kepaikan tanah suah Abang-abang tanam ayam saja. Segala harta benda, kaitan orang bawa, dah orang bawa balik. Yang sama dengan dia dalam kebuk itu, amalan Amalannya. Hadis yang kita baca banyak kali pun. Tapi kita selalu lupa. Berapa banyak kali baca kita dengar ya ustaz buka mulut baca hadis ni kita tahu dah. Kita tahu dah ni hadis dia pun dengar banyak kali dah. Tapi amalan kita banyak dulu. Bukan benda kita tak berkesan dengar, tapi kita selalu lupa dengan apa? Dengan apa peringatan yang mai dekat kita. Wayabqa hamaluh maka yang kekal bersama dengan dia ialah amalan dia. Dan sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha Daripada Nabi salallahu alaihi wa sallam, Ayyul a'mal ahabu ila Allah, Qala Nabi salallahu alaihi wa sallam, Adwamuha wa inqallah. Sumbha qala Nabi salallahu alaihi wa sallam, Ikhlasu minal a'mal ma kutikun. Atau kama qal hadis sahih, Riwayat Al-Bukhari. Daripada Nabi salallahu alaihi wa sallam, Ditanyo, Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah amalan yang Allah cukup suka? Aisyah kata, satu hari mai orang tanya Nabi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang Tuhan cukup suka kalau kita buat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ad-ru'muha wa in Nabi kata, amalan apa pun tak apa, janji benda baik sikit pun tak apa, tapi hangpa buat selalu, tak tinggal. Nabi tak sebut secara spesifik apa benda. Nabi kata yang penting hampa buat amalan. Amal baik ni yang penting hampa buat. Walau Walaupun amal tu sikit saja, tapi bila pun hampa buat, hampa tak tinggal. Benda kecil lah ya, tuan-tuan. Kenapa dia tuan-tuan? Nak tidur malam. Bismillah. Amur suwa ahya. Nabi baca doa tu. Nabi nak tidur, selain daripada Nabi baca ayat kursi, selain daripada Nabi baca tiga kul, selain daripada tu Nabi doa. Sabit daripada hadis Bukhari. Nabi kata apa? <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama engkau ya Allah. Amutu wa ahya. Aku mati dan aku hidup. Ni, tidur tak begitu matilah. Berapa ramai orang yang dalam tidur mati. Sebab tidur itu mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tidak Nabi baca doa bismikallah dengan nama engkau ya Allah amutu wa ahya aku mati dan aku hidup simple doa kita tak buat Nabi bangkit dia doa alhamdulillahillazi ahya lana ba'dama amatana wa ilaihin nusur 15 saat tak buat Main masjid langkah kaki kanan masuk itu sunnah aje. Tapi kalau tiap-tiap kali benda kecil ni kita tak pernah miss, kita tak pernah tinggal, itu amalan yang sikit Nabi kata tetapi berterusan. Kita sentiasa set dalam dalam dalam fikiran kita, dalam kepala kita, dalam hati kita kita kita setlah. Benda kecil-kecil ni kita tak tinggal. Main masjid, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ingat doa panjang pun bismillahirrahmanirrahim, pak langkah kaki kanan. Ada ingat satu, ini sunnah Nabi. Cantik tentulah. Habis tak lagi nak keluar kaki kiri Benda kecil-kecil Tetapi berkekalan Berkekalan Jumpa orang Assalamualaikum Benda kecil-kecil Nabi kata amalan yang baik itu ialah benda wa Walaupun sikit Tapi hampa buat hampa tak tinggal benda ni Bahkan benda kecil ni yang ikhlas Benda kecil ni ikhlas tentang nak masuk pancoh langkah kaki kiri. Tentang ingat dalam hati. Ini sunnah Nabi. Masuk pancoh kaki kiri. Benda tu kecil. Tak ada ingat nak tunjuk kat siapa pun. Tak ada ingat apa pun. Melainkan ingat apa. Ini ugama suruh. Aku buat macam ugama tu. Ikhlas amalan tu. Sebab kita tak ada ingat nak tunjuk kat siapa. Kerana Allah saja yang kita buat. Kita selalu biasakan diri kita dalam berwuduk. Misalnya, habis dah hafah semayah subuh sahaja selesai, baca Quran, baca apa semua, nak keluar pergi pejabat, Ayat semayah ambil dulu. Ayat semayah ambil dulu. Sebab apa, apa? jadi pun, kita dalam keadaan berwuduk. Benda yang macam-macam tu. Kita buat, kita tak tinggal. Kira-kira balik, dah berapa tahun dah amalan ni kita tak tinggal. Inilah amalan yang Nabi Alaihi Wasallam kata, amalan adwamuha, yang dawan, yang senantiasa, wa'imqadah, sikit aja. Tapi kita tak miss benda-benda macam ni. Kita nak bercakap tentang tahajud, berat bagi orang yang poing permulaan. Kita nak bercakap tentang sunat rawatib berat bagi sebahagian orang hak sikit-sikit ni hak tak payah tenaga hak tak payah selok duit hak tak payah apa ni hak ni bagi ada selalu hati modok syait aku buat ni kerana Allah aku buat ni kerana sunnah Nabi aku buat ni perintah hak ni Nabi kata kecil besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi kata apa? Nabi kata ikhlafu al a'mal na tufi'kun Nabi kata buatlah amal-amal baik ni takat mana hampa mampu Takak mana boleh, takak mana lakukan, buat. Nabi kata, jangan tak buat benda-benda baik yang disukuki hukam allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati allah kiranya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia suila Nabi shallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi shallallahu alaihi wasallam, kata, inna Allahu yuhibul hukas. ويكرف التساؤل فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وأما التساؤل فإنما هو من الشيطان فليهده ما استطاعه فإذا قال ها ضحك منه الشيطان atau kama qala hadis sahih riwayat al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah dan Allah tak suka orang yang suka tasla'u suka menguap Nabi kata tapi kata antara dua amalan ni berhasil dengan mengur Allah suka orang bersih. Macam bila dia bersih, alhamdulillah. Tapi dia kena sesumau babi je nombor dia dan apala tak bala daripada Tuhan nama Umayyah Tuhan. Contoh <coughs> ha? ah, macam macam wabak. Dia bukan penyakit biasa lagi dah ni. Dia dah jadi epidemik. Dia jadi satu wabak. Ha? Dalam internet keluar tadi rabak kuno-kuno nya apa kerajaan Saudi nak ban jemaah umrah daripada Malaysia Indonesia. Pasal apa? patike kerajaan kita declare dekat ada kes. Sesama ni di negeri kita. Maka depa ambil dalam tajal nak ban Jadi orang pakat sibuk dok telefon tanya Tabung Haji dok telefon tanya Travel Agent, hak nak ni macam mana ni betul ke? kita ni macam mana program kita ujung bulan ni jadi kita takut nampak bukan ini satu satu musibah yang Allah simpakan pasal apa boh sebab pasal apa memang patut dengan keadaan hadwa ada hari ni dengan malam kemarin ke apa pergi jumpa satu baby rejam dalam tong sampah kaki tercacak naik dua Sudahlah direjam Amba Allah dia baru beranak dengan tali pusat berdarah Sudahlah direjam dalam tong sampah Kepala pecah Maknanya dipercayai apa dia Dirembas keliling dulu pergi pecah Baru rejam masuk dalam tong sampah Kalau macam ni punya rupa PL perangai manusia akhir zaman ni Memang patut jahat buat main apa pun Memang patut kita baca hadis cerita tentang rahmat yang Allah buat turun mayatah dunia ni Allah ada 100-100 rahmat belah kesian di sisi ni Allah buat turun 1% belah kesian ni Allah buat turun mayatah dunia ni 1% 99% Allah pun rahmat ni 1% yang Allah buat turun tu dalam hadis Bukhari kata satu, satu, satu kuda angkat kaki bila anak dia lalu tepi dia satu kuda, satu ibu kuda Bila anak kuda lalu tepi dia Dia angkat kaki Sebab apa? Sebab dia takut dia tepi dia anak dia Satu persen rahmat yang Allah bagi tu Kuda pun berarti sayang anak Jadi manusia tidak ada rahmat ni soal dia beranak keluar main budak ni cara halal ke cara haram, itu soal lain soalnya yang sudah buat satu dosa sudah beranak main satu budak ni tanpa laluan yang so hampir bunuh dia pula bunuh dengan cara yang statis jadi so, boleh bayang tak budak baru anak main tali pusat dia berdarah lagi dia boleh pergi pegang kaki dia gembah pergi bagi mati lepas tu pergi rejam masuk lantung sampah bagi kaki cacat naik tu apa jenis manusia buat kerja macam ni Allah subhanahu wa ta'ala tidak kena jadikan makhluk dia supaya berperangai macam ni jadi manusia dia ambil perangai ni tak mana-mana maka patut kalau Allah nak buat umay malah petaka apa pun untuk kena manusia yang ada di dunia ni dia buat umay dia buat umay lepas satu-satu meningitis dia buat umay sesama ni dia buat umay lepas satu-satu lepas sampai jadi gempa sampai jadi hebat satu dunia Muslimin dan muslimat yang dirahmati Muslim. Allah SWT. ini, ini. Ini yang agama tekankan Soal kasih sayang ni yang agama tekankan. Maka hati yang kita baca ini juga menunjukkan kasih sayang. Apabila satu sahabat bersin, dia sebut Alhamdulillah. Kita sebut balik Yarhamuqallah. Kasih sayang. Alhamdulillah dia syukur Apa yang Allah bagi kat dia Kita mula doa untuk dia Kita tak doa dekat satu orang Kalau kita tak sayang dia Bila kita doa dia Ya Alhamdulillah Makna dia kita sayang dia Kita doa untuk dia Kasi sayang ada di sana Nabi SAW kata Allah SWT suka dekat orang yang berhasil Yang sebut Alhamdulillah Dan Allah tak suka Kepada orang yang suka tasa'ub Suka menguap Bersama menguap ini lambang kepada malas menguap ni kalau kena tempat dia tak apa ni sampai duk mengaji bodoh menguap lecek kalau menguap waktu yang patut tidur tak apa bawah pukul 8 zohor insya Allah tak masuk lagi menguap ha ah, ah. ha takut ni buku ada mengaja ni takut oi macam harimau duk menganga menguap lebih tak kena tempat nabi SAW tak suka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu nabi beritahu macam tu Faiza atas, fahamdallah, faaqul, pada setiap Muslim, sembahnya, anyu shmita. Nabi saw. Kata, apabila satu orang bosin, dia sebut alhamdulillah, maka wajib ke atas orang Islam yang dengar dia doakan dia, yarhamukallah. Wa amat tasyaub. Nabi kata, tapi ada pun orang yang menguat fa inna ma huwa minasyaitan nabi kata itu daripada syaitan menguap itu daripada syaitan wal yarudduhu mustafaan nabi kata orang yang nak menguap sedaya upaya cuba tahan jangan sampai buka mulut menguap biar hidung kembang tak Biar hidung kembang dah dia kembang lagi teruk bila nak menguap tahan. nabi suruh nabi suruh tu. Bila nak menguap ditahan, biar berbayang bicit mata, hidung kembang tak apa. Tahan kita ni. Pasal apa? Pasti itu minas syaitan. Nabi kata. Bukan ustaz kata. Nabi kata itu daripada syaitan. Fa iza qala, ha. nabi kata. Apabila menguap sekali dengan Saul tadi. Oh, oh, mengutuk dia kata. Apabila orang menguap bunyi macam tu, nabi kata, dhahika minus syaitan. Syaitan gelak besar. Nabi kata bahika ali maksud gelak bunyi suara. Kerana sombong apabila ada orang muak macam tu bunyi dia. Maka dhahika syaitan, gelak besar syaitan bila tengok orang-orang yang macam ni. Dan sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya ata sarajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyammata ahaduhuma wa lam yushammil akhar. Faqala ar-rajul ya Rasulullah شممت هذا ولم تشمتني kata النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا حمد الله ولم تحمد الله او كما قال حديث صحيح روايه البخاري من انس بن مالك رضي الله عنه كذا دي دوغ lelaki di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang jadi beresin jadi pembersit Nabiullah wacham nabi jawab dekat dia ni nabi beralih dekat dia nabi kata nabi tak doa fa qala ar-rajul ni fa taw nabi tak doa ni dia terus kata dekat nabi dia kata ya rasulullah shamata hadha wa lam tushmitni dekat ya rasulullah mana ni yang dia ni tuan doakan dekat dia saya ni macam mana Nabi balik tak tahu ni ya? Nabi kata, Ya rahmut Allah. Dia ni duduk tunggu saja. Dia kata dekat, saya apa-apa Tuhan tak doa? Kala Nabi wasallam, Inna hada hamidallah. Dia ni beresin, dia sebut Alhamdulillah. Saya doakan untuk dia. Walam ha? tahmadillah. Nampak saja hari tadi ni. Beresin-beresin, dia kugul ikhwal orang huzur saja. Nak doa apa? Tentuan? Ini contoh-contoh hadis yang menceritakan amal yang sikit sikit aja. MasyaAllah, sebagai manusia mesti ada boset. Sikit aja hujung tu alhamdulillah. Amalan baik sikit, tapi kalau sekiranya menjadi amalan berkekalan itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dulur, saya pesan dari saya, saya pesan dekat tuan semua. Kita perbanyakkan amal baik kerana amal baik dan rahmat Allah akan menolong kita waktu kita susah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaallah. Kita menggunakan tafsiran Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 180 bawah sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala al qur'an? Maka apa kena tiada ambil tadabbur, tiada ambil fikih mereka itu akan Quran Supaya diketahui akan suruh dan tegaknya. Allah start ayat pada malam ini dengan satu soalan. Allah tanya kepada kita, Quran tu ada depan nampak. Awak nampak tak ambil pengajaran daripada Quran. Tahan tanya macam tu. Quran kita, suci kita. Quran kita sebut sebagai dustur. Sebagai perlembagaan kita wang Islam. Tapi masalah apa Quran pada hari ini tidak duduk di tempat yang sepatutnya? Masalah apa? Quran dalam masyarakat kita, dalam hidup kita hari ini Quran duduk di mana? Quran duduk di rak buku tu lah Quran hari ini, di, bila? bila kita nak cari Quran? bila? bila ada kematian kita panggil budak-budak mahat tafis kita panggil orang miskih, kita panggil baca Quran, benda tu tak disuruh pun yang disuruh ni apa dia? yang disuruh ni Quran ni kita baca, dan kita nak ambil pengajaran daripada dia Faktu kita tak buat dan lebih malang lagi, seminggu berlalu, sehari pun tak ada kita baca Quran. Seminggu berlalu. sedang-sedang masuk minggu lain, tak baca pun Quran minggu lepas. Dulu, kenang balik, dulu ada juga aku lepas subuh baca juga semuka. tiap, -tiap hari, lepas semayang subuh, kau mana pun buka semuka baca juga. Dulu. Pasal apa, lakak tak? dan bila macam ni, kita kena check balik diri kita kita kena check dulu kita dengan hari ini kita macam mana agama suruh kita dulu dengan hari ini hari ini lebih baik hari ini dengan esok esok lebih baik agama suruh macam tu tapi kita dia jadi terbalik rasa-rasa lagu tahun lepas lebih baik pada tahun ni nampak tahun ni kita karut lagi maknanya apa maknanya kita kita kita kalit kita, kita lalai daripada menunaikan perintah Allah Subhanahuwataala. Maka di sebuah dalam ayat ni, Allah kata afala yataadabbarunalquran. Apa benda hang tidak tak isi kandungan Quran. Tentang orang putih, orang putih buat kajian pasal Quran ni. Ada dalam website Depa. Depa boleh cerita balik dekat kita orang Islam ni cerita pasal Quran. Depa mereka pergi buat dari segi Quran ini dari sudut nomornya, dari sudut nomor mereka suka benar-benar macam tu dari sudut nombornya Quran ini ada miracle mereka berada kajian ni mula dibuat oleh orang bukan Islam mereka oh, pergi buat kajian tuan-tuan kalau pi di universiti universiti barat yang jadi lecturer dalam Islamic studies ni ada orang bukan Islam dia PhD dalam agama dia bagi lecture pasal kebaikan Islam Kepada student yang beragama Islam Student pergi jumpa dia Perbincang dengan dia, student tanya dia Profesor apa-apa tak masuk Islam Dia kata Hidayah tak mai lagi Tapi dari segi knowledge Dari segi ilmu Dia ada knowledge tentang Islam Betul ni? Apa yang dia kata? Hidayah tak mai kat dia Dia mengambung Islam baik Walaupun dalam masa yang sama Ada jarum-jarum orientalis Ada dekat dia ada dekat Dia dia tak lepaham dia tapi setidak-tidaknya dia mengaji bidang agama kita, dia mengaji sampai ke tahap pinciri. Dia membuat study tentang Quran, penemuan, finding yang dia dapat ni. Dia dalam Quran yang 30 juzuk itu, Allah sebut perkataan dunia, Allah sebut perkataan akhirat, satu yang lima belah kali. Kita pun tak counter check balik, betul tak? Betul. Apa yang dia berkata. Allah sebut dunia dengan Allah sebut akhirat 115 kali 115 kali sebut dunia 115 kali sebut akhirat adakah benda tu koincident secara kebetulan ataupun Allah sengaja buat macam tu nak suruh orang kaji dan itu dia antara benda yang menunjukkan kebesaran Allah SWT Allah sebut apa nama hayat hidup dengan maut dengan mati 145 kali 145 kali Allah sebut hidup 145 kali Allah sebut mati Allah sebut dalam Quran ini Malaikat dengan syaitan 68 kali Perkataan malaikat disebut 68 kali Perkataan syaitan disebut 68 kali Adakah benda ni kebetulan? Ataupun Quran ini memang Allah Plan macam tu Nak hantar main dekat kita Nak suruh kita Selain daripada nak faham isi kandungan dia Nak melihat Quran ini daripada berbagai sudut Dia perfect Selain daripada hujung-hujung ayat dia semua bunyi cantik, cantik, cantik. Bukan benda itu tidak berlaku secara kebetulan. Tapi Allah yang buat benda tu bagi jadi macam tu. Allah sebut perkataan rajul, laki-laki. Dalam Quran, 24 kali. Allah sebut perkataan imra'ah, perempuan, 24 kali. Kajian-kajian yang dibuat ni menunjukkan benda-benda yang cukup-cukup, cukup-cukup menampakkan kebesaran Allah SWT dia membuat kajian sampai ke tahap yang kecil-kecil sampai berapa kali Allah sebut Bismillah dia kata. dia berkaji Bismillah Allah sebut surah ada 114 surah dalam Quran Allah sebut Bismillah 114 kali tetapi ada satu surah yang Allah tak mulakan dengan Bismillah surah at Taubah tak mula dengan bismillah maknanya sepatutnya bismillah ada 113 aja. sebab surah al-tawbah tidak disebut bismillah rupa punya lagi satu bismillah Allah selip dalam surah an-namri Allah sebut dalam ayat tu keluar mai bismillahirrahmanirrahim cukup balik 14 kali adakah benda tu berlaku secara koinciden ataupun Allah plan benda tu supaya manusia nampak kebesaran dia ini ini yang kata Quran ni sampai macam tu Quran yang diturunkan apa nama di di Mekah berapa? Quran yang diturunkan di di Madinah berapa? Quran yang turun mai yang mula dengan alhamdulillah ada berapa ayat? Dia kaji. Yang kita tahu surah yang mula dengan alhamdulillah rabbil al alamin Fatihah ialah. Ha memang taulah tengah tidur orang gerak boleh jawab. Tapi mereka buat kajian. Mereka buat kajian, mereka kata, di sana ada lima surah yang Allah mula dengan Alhamdulillah. Surah Al-Fatiha, Surah Al-An'am, Surah Al-Kahri, Surah Sabah, dan Surah Fatir. Dan dan Surah Fatir. Mereka, mereka sali benda-benda yang macam ni. Benda yang kecil-kecil ni. Allah mula tang mana. Surah apa yang mula dengan Inna. Mereka kaji. Mereka kaji. Daripada kajian itu dia pernah nampak, dia pernah nampak kebesaran Tuhan orang Islam. Ni. Kalau orang Islam buat kajian dia nampak kebesaran Allah. Kebesaran Allah Tuhan dia. Jadi satu sahabat apa nama hantar satu mesej nak keluar dari Mumpah tengok. Apa satu college science di Sweden. Dia ambil gambar matahari daripada jarak 5000 km satu college science daripada Sweden mereka guna teleskop mereka yang ni mereka terus up matahari ada jarak 5,000 kilometer nampak tu lautan api matahari tu pekat tu ya yes. lagi tu tak boleh lah. tuan, tuan yang kata api neraka ni lagi dahsyat daripada lautan api di matahari tu lagi dahsyat hak matahari tu saja pun nampak macam tu punya dahsyat Allah buat tuan, tuan boleh bayang tak lautan neraka Yang nak baham orang yang berdosa Benda-benda macam ni tuan-tuan Orang oh putih daripada kaji Benda-benda macam ni Dan kajian daripada habak kat kita pula Pun macam tu orang Islam tidak mengambil Tadabur dengan isi kandungan Quran Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah selia Katakanlah Allah Subhanahu wa Taala, walaukan min aib غير الله, la wajdu fihi اختلاف كثيرة. Dan jika sekiranya ada Quran itu mai daripada lain Allah, nescaya dapat mereka itu padanya, iaitu yani pada Al Quran itu berlaku berlawanan dan kontradiksi yang banyak, Kontradiks dari segi hukum, dari segi makna dan dari segi nuzum peraturannya. Allah bagi tahu dalam ayat ni Allah kata kalau lah betul macam yang didakwa oleh musyrikin. Tapi musyrikin depa kata Quran ni Nabi Muhammad rekah. There nothing to do with God. Depa bagi ni tak ada kena mengenal dengan Tuhan. Jadi, Muhammad ini Muhammad ni dia mimpi apa ke semalam dia bangkit pagi dia karang satu ayat dia pergi baca dekat orang dan dia memukau orang. Orang jadi terpukau dengan ayat-ayat yang dia baca. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat main ayat ni. Allah kata walau kana min 'indi ghairillah lawajadu la fihi ikhtilafan kathira. Kalau sebenarnya Quran ini manusia buat bukan Allah buat, tentu dia kontradik banyak. Manusia dengan otak yang terhad ni, dia kuat, lagi kadang jadi belaga, kadang jadi belaga, kadang kata boleh, kadang kata tak boleh, kadang kata halal, kadang kata haram dia tu silap. Pasal apa? Pasal otak manusia. Manusia tuan dia reka apa pun untuk first round keluar, mesti ada dia punya failure, mesti ada defect dia. Dia reka satu engine baru, dia lepas masuk dalam pasaran. Lepas enam bulan pakai, ha, ada kena panggil balik ke workshop. Panggil balik buat turun engine, dia akan rectify mana-mana tempat yang silap. Balik. Pasal apa betul balik? Sebab apa? Sebab itu ciptaan manusia. Ciptaan manusia ni dia tak boleh zero defect. Tak boleh. Dia mesti ada defect. Sama ada major ataupun minor. Pasal apa? Pasal itulah ciptaan manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bila dia buat turun Quran. Garanti Allah kata. Quran ini turun at the moment dia turun. At that moment orang boleh pegang pakai. Tak akan ada kontradis dalam Quran. Ini jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ja'ahum dan apabila datang akan mereka itu oleh sesuatu perkara min al sama ada daripada hal keamanan menang perang ataupun dari hal takut ataupun pecah perang azahu bihi nusaia berkhabar-khabar mereka itu dengannya oh ini Allah tegur sikap sebahagian daripada orang Islam yang tak elok apa dia orang Islam ni very responsive cepatkan anak nak respon kepada khabar angin. Ini cerita dia. Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa Tiba-tiba tiba-tiba dengan tanpa satu pasal tersebar satu berita di dalam masyarakat apa dia? Kata Nabi dah menceraikan semua isteri dia. Ini berlaku di Madinah. Tak tahu siapa yang start cerita ni, tapi dia lepas cerita ni masuklah masyarakat semua tak percaya. Cakap kata Nabi dah ceraikan semua isteri dia. Main dekat seorang, mai dekat sepuluh orang, mai dekat lima puluh orang, mai dekat satu orang. cerita tu makin rendah, Makin rendah, makin rendah. Mas Masing-masing makin duk tambah. Dia memanglah mana boleh kalau menikah ramai ni meski bergaduh. Jadi mula tambah dah. Daripada atas cerita keluar kata Nabi menceraikan semua isteri dia. Tafsiran duk main ke belakang. Benar ni jadi bahan bercakap semua orang yang lu ada pada masa satu sampai ke telinga sahabat-sahabat besar dia antaranya Sidina Umar al khattab radhiyallahu anhu bila dia dengar-dengar berita tu lompat dia pasal apa? pasal salah seorang anak dia ialah isteri Nabi An-Umar Habsah isteri Nabi bila sampai benda tu di telinga dia dia dengar apapun aku kena tanya Nabi Umar al khattab turrih di jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Nabi depan-depan Ya Rasulullah Dengar ketelinga aku Ramai orang bercakap Kata engkau ceraikan semua isteri kau Betul tak? Nabi kata Dah. tak ada seorang pun yang aku cerai. Okey, Patah balik pergi di masjid Di pintu masjid Umar jaktah Sampai di pintu masjid Dia jaktah Kadang-kadang masjid lah tempat nak keluar gosip ni Kadang-kadang masjidlah Nak jadi tempat gosip ni Terutama Bila malam tak nak mengadih Selepas maghrib tu maka bermula lah gosip menggosip ni kan okay. semua orang dikenal kan okay. Umar mai balik di pintu masjid terus dia jadi aham jebat dia dokah di pintu masjid dia kata apa? Dia kata tidak benar berita yang apa kata nabi telah menceraikan isteri-isteri dia. Aku dah pun pergi jumpa nabi dan pengesahan aku dapat daripada nabi SAW. <Sess> Perbuatan ni disebut oleh Allah Subhanahu dan menurut sebagian ulama tercel ayat 83 ini turun kerana khabar-khabar angin ini. Turun ayat Allah kata apa? Wa idza ja'ahum amrun apabila mai kepada mereka satu cerita minal amni awil khawf tidak kira cerita itu cerita baik ataupun cerita takut cerita apa apa yang patut apa buat walau rudduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum maka jika kembali maksudnya jika rejok balik kebenaran cerita itu, rejok balik kepada rasul ataupun kepada sahabat-sahabat yang besar maka yang mempunyai pekerjaan daripada mereka itu, maka itulah yang sebaiknya ok Allah kata apa? Bila main cerita macam ni, tanya sos dia balik. Cerita duk main. Hari-hari duk main. Cerita macam-macam. Dia ni, tu dia satu buku cerita dia. Dia ni, dua muka surat cerita dia. Dia ni, satu surat cerita dia. Dok cerita pasal orang ni. Betul tak betul? Wallahu'ala. Tapi malangnya, menjadi perangai di kalangan sebahagian orang termasuk orang Islam. Bila dengar benda macam ni, dandan dia dia pula menjadi ejen yang mengembangkan cerita-cerita tak betul itu. Dan lagi malang apabila yang kembangkan ini ustaz. Lagi malang. Sebab apa? Sebab orang dengar ustaz kata, dia kira ustaz kata macam Quran kata. Habis. Jahanam habis. Hari ini penyakit yang Quran nak bagi ingat. Quran nak tegung. Jangan sampai jadi macam ni. Firman Allah nescaya orang-orang yang dirajuk itu Nabi sendiri Ataupun sahabat-sahabat yang besar ini nescaya mengetahui akan dia Oleh segala mereka yang ambil perhati akan dia Daripada mereka itu Adakah boleh berkhabar-khabar dengannya Ataupun tidak ha, Bila ditanya dia sendiri itu. Baru tahu tak betul Wah oh, betulnya tak betul Tapi dengar ke orang-orang cerita Macam betul-betul bila tanya-tanya, tak betul pun. Saya rasa ada satu, may, ribuh minyak di kedai minyak. Kali tokeh kedai minyak pun. Jadi orang minyak juga. May habak kita ni ustaz. Kawan kita ni ustaz sekian-sekian ni meninggal. Terkejut kita ni pun. Ustaz yang dia sebut tu, so, kawan kita dah suruh. Mudah lagi. Bukanlah kita kata orang mudah tak mati. Tapi bila dia habak, hamba Allah ni mati, terkejut kita ni. Eh? eh biar betul kata tu. Betul kata kita, saya pun tak sakit kepada Abang eh, Kita kata dia meninggal bila Katanya meninggal Daripada pagi tadi ni Nak simpan bukit sebelah pun, Masa Abang tu bukit sepuluh Abang kata nak simpan bukit sebelah Kita ni pun ustaz-ustaz mati, mati pagi simpan bukit sebelah, bagus lah Kita pun turis balik pergi Turis pecut pergi Nak pergi tengok mayat ni Sampai-sampai ha? Pak Muntua Dia tunggu orang tu jalan Pak Buntua ada tahan mereka kita. Ustaz, Ustaz nak tengok mayat menentu saya lah. Haa, ah, kata baru tahu minta maaf lah. Saya lagi nak minta maaf. Dua ada, sihat elok. Tak mati pun, dia kata. Ini yang dia... Eh, dah kata Ustaz ni bukan orang mula. Orang yang tu berapa puluh dah Main meneru dah pakai nak tengok, dia kata. Saya pun telefon menentu saya. Dia pun dengar. Eh, dia kata, jangan pergi. Aku tak mati lagi. Cerita tu. Cerita tu dia boleh keluar macam tu. Kita ni pun dengar sahabat ni je... Tak kira lah. Laki-laki semayang dia pun jadilah. Pak pun tu tengah jalan lah. Muslimin lah. Muslimah yang lah. Macam mana cerita Oh, mereka kata ni, dia ni dia tak mengajar ni bersama-sama. Dia sakit teruk lah ni. Dia cuti. Bukan dia sakit teruk. Dia cuti. Mereka abang kata dia sakit teruk. Bagaimana yang meneru di rumah nak tengok sakit kita bukan sakit. Mai ramai tu sakit sungguhlah lagi lah <tid> <tid> Ah, ha? muslimin dan muslimat ajrahmatallahu khabar amin. Ini yang disebut oleh Allah dalam ayat 83 surah An-Nisa yang kita baca ni teguran kepada orang yang cepat percaya kepada khabar-khabar angin. Firman Allah, "Walau la fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh lattaba lattabtum" lak tab'uku syaitan illa qalila dan jika tiada kurnia Allah hati kamu dengan Islam dan dengan rahmat Allah dengan Quran nescaya kamu pasti akan ikut syaitan pada mengerjakan maksiat melainkan sedikit orang yang dapat hidayah dengan akal yakni pada kenai Allah dan pada tauhid Allah subhanahu Tuhan kata apa dalam ayat ni? Dia kata kalau tidaklah kerana Islam, kerana Quran yang Allah buat turun, orang tak sesak ni tak tahu apa ramai. Eh. Kita, kalau kita tak ikut Quran, kita tak ikut apa yang Allah kata, sesak. Eh? Sebab kita ikut akai kita. Akai ni kalau tidak dipandu oleh wahyu Allah, oleh Quran, oleh Hadis akai ni dia boleh bercakap macam-macam akal ni boleh fikir macam-macam saya pergi satu masjid satu orang saya, saya. dia kata ustaz ni hadis yang cerita kata manusia ni kalau dia dah disesatkan oleh Allah maka dia tak akan dapat lagi jalan hidayah tu macam mana ustaz ni nanya lah orang tu dia kata -tanya. saya kata nanya apa taklah tu lah yang ayat Quran kata wa mayyutlilillah bahawa siapa yang disesatkan oleh Allah maksudnya Allah jadikan dia, kemudian Allah takdirkan dia susah. Nayah dia. Betul Tuhan tak tu, buat dia. Tuhan, Tuhan buat dia, betul Tuhan bagi takdir dia susah. Nayah dia. Lepas, saya tak faham ni macam mana ni. Nampak, tuan. Bila kita nak rongkai ayat tu tanpa merujuk kepada tafsiran hadis, kita kita rongkai tak boleh dia keluar qoshab. Dia sampai qoshab dia sampai tahap dia kata apa? Dia kata Tuhan tak adil macam tu. Apa ya Tuhan pergi buat orang, kita takdirkan dia susah mundur dia tu lah. dia. nak marah tu. Tuhan bagi macam tu. Tuhan bagi jadi manusia ni, Tuhan bagi akal dekat dia. Dengan akal tu dia memilih jalan hidup dia. Kalau dia memilih jalan sesat, pilihan dia tu, dia nak pilih jalan susah tu Allah tahu dah. Bukan Allah paksa dia jadi sesat. Dia yang pilih jalan sesat Tapi apa hak dia nak pilih tu Tuhan tahu dah Ilmu Allah dah tahu dah dia nak pilih yang tu Maka Allah taklirkan dia sesat Sesuai dengan pilihan dia Bukan Allah daripada awal-awal taklir dia sesat Nampak? Dia miss tahun Dia miss tahun tu dia nampak Tuhan Sudah buat nayang dekat orang Apa pula Tuhan nak buat nayang dekat orang Tuhan ni lagi nak berlaku adil kepada semua Tuhan ni nak berlaku adil kepada semua orang. Tiba-tiba otak dia pusing kata Tuhan sudah buat zalim kepada orang. Pasal apa Tuhan? Pasal dia pakai akal semata-mata. Dia tidak tengok taksiran wahyu, taksiran al dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena faham benda ni. Baik, seperti mana Waraqah bin Naufal dan Umar bin Nukayl dan adalah dia ahli agama Isa dohu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Waraqah bin Auf ni sepupu Khadijah. Waraqah bin Auf tu tuan-tuan dibuka cerita riwayat hidup dia, Waraqah bin Auf ni cerita panjang. Khadijah awal lagi dah sebelum sebelum Nabi jadi nabi apa lagi dah Khadijah ni mimpi. Khadijah mimpi, matahari masuklah rumah dia khadijah ni dia mimpi matahari masuk dalam rumah dia tegang cerah tegang berderang dalam rumah dia yang mimpi ni betul-betul jadi satu benda yang ganggu dia dia tu jumpa warakah bin nawfah warakah bin nawfah ni abang kuku dia abang kuku dia warakah bin nawfah ni satu orang alim dalam agama Nasrani. dia alim injil dia boleh salin Injil ni dalam bahasa Ibrani ini yang kata Waratah bin Naufan bila Khadijah main di rumah dia, Khadijah kata abang saya nak tanya abang satu benda, saya mimpi semalam matahari masuk rumah saya terbang benderang dalam rumah Waratah bin Naufan dengar sebagai orang alim dia ahli kitab Injil dia terus kata dekat Khadijah dia kata Jah, Jah lah kalau dalam bahasa kita lah. dia kata Jah Hang akan menikah dengan satu Nabi. Dia kata, Nabi akhir zaman. Turut dia pergi ke situ. Maksudnya, mengikut dalam apa nama catatan Ibn Ishar. Dia kata, Warakah bin Naupan. ni seorang yang halim di dalam tadbir mimpi. Bila dia dengar-dengar macam itu, turut dia kata. Dia kata, Jah. Kalau berdasarkan kepada pengetahuan yang Allah bagi dekat aku. Hang, dia kata akan menikah dengan Nabi akhir zaman. Khadijah tanya dia, ini mengikut catatan di dalam Ibnu Ishak Khadijah tanya dia Abang dia kata, siapa dia lelaki laki, -laki ni dia kata nama dia Muhammad ataupun Ahmad benda ni ada tulis dalam Injil dia orang mana Khadijah tanya Warakah bin Auf kata, dia orang Makkah dia orang Makkah lah, Khadijah ni orang Makkah hubungi dia sampai hari ni di Ma'lat di Makkah dia orang Makkah dia keturunan siapa? Dia keturunan Bani Hashim. Benda ni bukan main daripada mimpi. Warakah bin Naufal. Tapi benda ni ada dalam kitab yang dia beriman. Kitab Injil. Dia, dia cerita balik aja benda ni. Cuma dia pergi perlu. Dia kata, lah, orang yang terpilih akan kahwin dengan Muhammad ni. Manusia akhir zaman. Manusia terbaik di atas muka bumi. Sungguh jadi macam yang ditelok oleh waraqah bin nawfaq berdasarkan kitab injil yang Allah juga buat turun Sungguh mai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudiannya membawa barang dagangan dia bila sampai pula di Syam sana jumpa pula dengan satu rahib lagi nama dia Buhaira. Buhaira ni pula bila tengok Nabi Muhammad dia panggil. Dia kata engkau Muhammad? ...dia panggil orang alim kitab-kitab samawi. Engkau Muhammad? Ya. Minta izin, aku nak tengok belakang. Ini Muhammad ni tak apa lagi masa tu. Buka baju, tunjuk atas belikat dia. Ada ada alamat nuburah. Dia turis peluk. Bu Hairah peluk Nabi Muhammad ni. Dia kata, engkau akan menjadi umat, akan menjadi Nabi kepada umat ini. Ini cerita yang jadi sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Aini Warafah bin Naufah. Dia sendiri sebut dia sendiri sebut, dia kata kalaulah sekiranya, aku masih hidup kalaulah sekiranya aku masih hidup, ketika Muhammad dilantik menjadi Nabi, aku nak jadi orang pertama membela dia, ni warakah bin Nawfal ni, dan dia mati tak ada, dengan Nabi dilantik menjadi Nabi, dia mati dah orang pernah dalam sahih Bukhari ada cerita tentang warakah bin Nawfal orang pernah tanya Nabi ya Rasulullah, bagaimana dengan warakah bin Naufal? Di mana dia Orang tanya Nabi ni. Bagaimana dengan warakah bin Naufan? Dia mati tak dan ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana dia? Nabi jawab apa? Nabi kata aku dapat lihat dia di dalam taman syurga. ini. Maka disebut ni dalam hal kita baca ni dia kata di antara orang-orang-orang ni semua depa ni kenai Allah, depa mentauhidkan Allah, di antaranya warah bin Auf dan sebagainya. Firman Allah, "Saffatin fi sabilillah la tukallifu illa nafsaka." Maka perang oleh ilmu ya Muhammad pada jalan Allah. Tiada engkau berarti melainkan diri engkau sahaja. yang ni perangkan. Dan jika seorang engkau sekalipun engkau tetap kena pergi perang. Tu dia Tuhan kata dekat Nabi macam tu. Nabi Muhammad ni, jadi nabi ni bukan satu apa? Bukan satu nak seronok-seronok dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa jadi nabi ni, oh beban yang dia nak kena tanggung macam belakang dia ni. Dia bertanggungjawab ke atas umat akhir zaman ni. Maka Nabi Alaihi Wasallam selaras dengan apa yang Allah bagi dekat dia tanggungjawab sebagai Nabi Kepada umat akhir zaman ni Nabi sampai dekat nak mati Dia sebut umati, umati, dia sebut umat aku, umat aku Seluruh hidup Nabi Nabi fokus kepada apa? Nak bawa kesejahteraan kepada umat dia tu Nabi dia tidak cek ebantis di atas kedudukan dia sebagai nabi nabi tidak pernah ingat benda tak elok nabi tidak pernah nak ambil kesempatan nabi tidak pernah macam tu semua melainkan nabi melihat tugas dia sebagai nabi ini, dia nak kena laksana itu saja sehingga turun ayat yang kita baca ni faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsa Tuhan kata dan peranglah urusmu wahai Muhammad pada jalan Allah ini Tiada engkau berarti Melaikan diri engkau sahaja Yakni Engkau kena perang Dan jika seorang engkau sekalipun Engkau kena perang Kalau dia takdirkan Nabi ajak sahabat ikut pergi perang Atau perintah Allah Sahabat semua tak mau. Kalau lah takdir macam tu Nabi akan pergi seorang Pasal apa? Pasal Allah suruh Bukan kata Biar aku tak pergi sama tak Macam kita nak main mengaji ni Bukan nak pi perang ha, Nak main mengaji ni Telefon kawan Eh malam ni Taman Brown nak Nabi. Oh dia kata aku tak boleh, mak aku dah janji dengan bini aku macam ni dia. Ah tak apa-apa. Apa. Antara orang ada hal tapi aku tak boleh. Bukan nak pergi perang, nak pergi mengaji. Nabi mengaji. Dan jangan kawan hak kita telefon tu arai, kita marah. Eh. Dia arai marah. Jangan kita ni punya rapuh. Tak ada semangat duk tu ya, tengok orang ni, tengok kawan ni aku tu yang kipi pune. Kalau aku seorang dah nak dapat seorang, yang apa buat aku kipi? Kita lipun tanya, apa tak mau tak bah? Tang aku kipi nak dapat macam oh, ni ni, doaan Allah wah anugerah Allah. Kalau ada kekuatan macam tu, anugerah Allah. Allah nak buat benda baik ni, apa nak ikut tak? Apa tak mau ikut tak? Tu apa punya pasal? Tang aku kipi nak dapat macam ni ni susah. Nabi SAW soal perang. Allah kata, kamu ajak sahabat-sahabat pergi perang. Tapi kalau mereka tak mau, kamu tetapkan Nabi. Nabi kata, tak nak masalah. Kita baca di masjid mana baru ni yang cerita Nabi SAW, satu orang yang berani tu. Satu malam di Madinah. Satu malam di Madinah. Tiba-tiba bunyi, pum, kata bunyi satu benda kuat. Semua penduduk Madinah, pakat keluar rumah, pakat nak cari. Bunyi apa? Apa jadi? Tang mana? Masa orang duk keluar daripada rumah nak pergi ke tempat mainnya bunyi tu Nabi duk patah balik lah Nabi duk patah balik lah Nabi kata dekat ada, ada ramai ni Nabi kata relax, relax Tak ada apa, aku dah pergi tengok lah Itu yang kata Nabi Bunyi ni tu dia sampai dulu Orang baru nak keluar pi Dia dah balik dah dengan kuda kepunyaan Abu Talha Dia naik kuda balik dah Nabi sampai dah kalau hari ni bunyi, saya lari dulu Eh, pada tak takdir Pakai, bapur, cakap dalam kuliah Dia suang dulu Bagi Kita tidak ada keberanian itu Tapi keberanian itu ada pada Nabi S.A.W Makna dia apa tuan-tuan Makna dia kalau kita memilih untuk menerima Nabi sebagai Nabi kita Sebagai pemimpin kita, memang Pilihan kita tak tiras, itu cerita dia kalau hari ini kita memilih untuk kata Nabi itu Nabi kita, Nabi itu pemimpin kita, Nabi itu ikutan kita, Nabi itu idola kita, kalau hari ini kita pilih macam tu pilihan kita tak silap. Tak silap. Kenapa? Sebab Nabi mempunyai ingredient, mempunyai bahan-bahan, mempunyai ciri-ciri yang cukup untuk menjadi Nabi, bahkan untuk menjadi pemimpin ikutan semua umat. Muslimin dan lah, Muslimah yang dirahmatkan Allah bila tentang kita nak tengok Nabi ini bila dalam hadis kata apa bila masuk kubah masa tu first time kita akan tengok yang kata wajah nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ni hadis sahih kata apa masuk kubah dijelema rupa nabi kepada penghuni kubah dijelemakan rupa nabi dan ditanya kepada kita yang baru dikebumikan ni siapa dia ni kalau orang yang beriman dia jawab huwa abdullah wa rasuluh dia lah hamba Allah Dan dia Rasulullah First time Kita tengok muka Nabi Yang selama hidup ni Kita duduk selawat aja Kita tak tahu rupa dia macam mana Kita duduk selawat Ya Allahumma salli ala Muhammad Ya Allah Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Salallahu alaihi Wasallam Sayang kita ke Nabi Ini Sahabat dia baru pih umrah hari kami Sahabat Pih umrah hari kami Tadi telefon saya tiga kali dah Tadi telefon siang tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi mana sana semua okey tak? Alhamdulillah Saya kata sedikit Experience Setakat yang dapat ni cerita sikit dekat daya Tak ada apa, -apa. Dari hari mula kami turun by group lah, Pasal first time Dari hari first time di Umrah Tak pernah pergi lagi Saya turun by group mutawif bawa Lepas tu bergerak masing-masing Dari saya Dia kata Tiga pagi Saya turun Daripada dari Mekah Tiga pagi Saya turun Masjid al Namun, tanya kawan ni, kawan ni payah dia lah. Lagi dia lambat dia nak, nak masuk pancuk dulu dia ini, jadi lambat. Kata saya, saya penjara saya. Terus tiga, saya duduk arah sana. Kata saya duduk depan dekat dengan kak bau saya. Saya semayang sunat, semayang tahajud, semayang minta macam-macam dekat Allah, doa dekat multazam, dekat. macam Kata saya, saya duduk di tengah hari saya kat first time masa masa sampai hari Mola itu first time mula-mula mula-mula nampak akbah wajahnya menangis kuat dia tadi. Nangis. Saya tak mahu tengok dia ni menangis. Tengok sekali dia airport kalau itu mak dia cium dari dia dia menangis tadi. Tapi ni pula dengar saya kata dia menangis. Nangis dia dah. Pas paham nangis. Tak tahu dia. Dan tengok kau abah tu dia satu macam betul orang moderen. Saya ingat apa yang ustaz pesan sebelum pergi. Bila nampak ajar Ka'bah, angkat tangan doa. Dia ada dalam hadis tentang haji, tentang apa. Cerita kata Nabi SAW, bila masuk saja ke lapangan Ka'bah ni, Nabi berdoa. Bila sahabat cerita hal Nabi berdoa kepada sahabat lain, sahabat lain tanya dia. Nabi berdoa tu angkat tangan ke dah? Bila nampak Ka'bah tu, Nabi doa angkat tangan ke dah? Jawab sahabat ni, Nabi angkat tangan. Begitulah yang aku tengok Nabi buat. Syarat hadis tu dia kata apa? Doa yang paling baik. Bila first time mata kita pangkap ya ke Allah. Doa paling baik apa dia? Minta ampun dosa. Itu dulu apa pun. Hak tu dulu. Alhamdulillah ni kemudian. Hak tu dulu. Nampak aja baik tu Allah. Nampak aja minta ya Allah. Aku, ya Allah. Ampunkan dosa aku ya Allah. Ampunkan dosa aku ya Allah. Ampunkan dosa aku ya Allah. Masuk dia punya flow tu. Bismillahirrahmanirrahim habis di belakang makam Ibrahim sunat tawaf dua rakaat lepas tu mai dekat multazam antara hajar aswad dengan pintu kaabah ni doa Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an warizqan wasi'an wa 'amalan mtaqabbala wa shifaan min kulli da' a. ya nabiyullah bismillah Minum minumai zamzam jalan di ke safa sa'i sampai potong rambut tahallul khalas satu umrah Lepas itu saya kata, berapa kali dah buat umrah. Apa yang banyak buat di sana, dia kata, saya ikut pesan Ustaz. Banyakkan tawah sunat. Tiap-tiap kali lepas semayang, saya akan tawah sunat. Saya akan tawah sunat. Baik, saya tanda sekali. Apa yang anda boleh kata kat saya? Satu benda. Kata apa, dia kata, saya rasa tenang. Tenang. Saya kata, kalau di Mekah, anda rasa tenang. Hampir Madinah. Dia masuk Mekah dulu. Hampir Madinah, 10 kali tenang akan dapat. Jangan lupa bila sampai sana call lagi sekali nak dengar report tentang Madinah Allah. SWT, Allah Subhanahu tuhan Maha besar. Tuhan Maha besar. Amin search boleh teriak sampai di sana. Boleh teriak. Betul? Siapa bagi? Apa nama ketak dada dan keluar air mata ni? Siapa bagi? Allah. Bagi dia janji dia macam mana tak kisah long atau apa macam mana pun kalau sampai sana Allah bagi yang tu itu satu alamat baik Cantiklah. dah cantiklah. Hmm, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Ini lah benda ini nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak peranglah oleh muwahai Muhammad pada jalan Allah Walau seorang sekalipun kamu kena terusifrah waharizul mu'minin dan gemarkan ulilmu ya Muhammad akan orang mu'min itu ateh berperang untuk melawan musuh kafir itu. Allah suruh Nabi ini pula encourage bagi semangat kepada orang Islam yang lain untuk lawan musuh ini Untuk nak pegang lawan musuh ni. Disuruh asallahu an yakuffai ba'sa allazina kafaru. Mudah-mudahan Allah teguh akan kekuatan segala orang kafir itu. Allah kata dekat Nabi, "Si walau seribu-ribu p, Allah akan pastikan Allah blok kekuatan orang kafir apabila berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maknanya Nabi Muhammad pasti akan menang. Umar janji "Wallahu asyad wa asyad Dan Allah Taala itu terlebih sangat kuat dia dan terlebih sangat azab daripada mereka itu Allah Subhanahu wa taala dia cukup kuat Inna Allah hafuwa razaq Azul kuwati al-mati Dalam Quran tuan Allah subhanahu wa ta'ala Dia lah Tuhan yang bagi rezeki dekat kita Ni kita hari ni ni dapat rezeki Rezeki ni bukan duit ringgit Bukan gaji, bukan pendapatan bulanan saja tuan-tuan Kita boleh makan, minum Kita boleh sedut udara dengan cara elok ni Ini rezeki Berapa oh, ramai orang Rezeki udara Allah tak bagi tak dia Duk di hospital ni dengan supporting life macam-macam hidung dah ada macam tu juga lubang hidung dah besar tu juga tapi nak sutuk udara tak boleh rezeki udara tu emblok. kena pergi cari pula supporting lah ni support dia bagi dia boleh menapas nak bantu dia menapas Allah tarik rezeki perna kocan daripada dia Allah tarik rezeki tak lalu makan lah tak lalu makan main lah apa pun duit banyak tapi tak ada selera nak makan lagi teruk Allah bagi bukan tak ada selera darah pun juga muntah oh habis rezki Allah potong Allah potong satu satu satu rezeki rezeki ni siapa bagi innallaha huarrazzaq sesungguhnya Allah Dia lah tuhan razza tuhan yang memberi rezeki dzul quwwatil matin yang mempunyai quwwah yang mempunyai kekuatan almatin lagi mahatahu tak boleh goncang Tuhan ni kita tak boleh goncang Kita tidak boleh threaten Tuhan Kita tidak boleh getak Tuhan Kita tak boleh ugut Tuhan Kita tak boleh Pasal apa? Pasal Allah subhanahu wa ta'ala Dia mempunyai sifat ni wa Dan Allah itu terlebih sangat kuat dia Tuhan sendiri kata Aku adalah Tuhan yang sangat kuat Tapi tak boleh nak buat apa pun dekat aku wa asyaddu tanqila dan terlebih sangat azab daripada mereka itu. Allah kalau dia nak balas azab kepada makhluk dia, siapa pun tak boleh tahan azab dia. Tak boleh tahan. Dan kita baca tafsir apa surah al-waqiah di surah Taman Kerian Parebuncak. Kita tengah duk baca ayat-ayat macam nilah. Ni ayat, ayat macam macam ni. Cerita tentang manusia bila dia ditakdirkan masuk neraka esok ni dalam neraka ni makanan dia apa dia dia kata buah zakum buah zakum buah zakum ni apa dia dalam ayat lain cerita kata yang kata buah zakum ni taluha yang kata buah zakum ni pokok dia saja mayang dia tu macam kepala syaitan Tuhan kata dalam Quran tak bercakap pasal buah, buah lagi buah nak ha, ahli merasa nak kena telah tu tak bercakap lagi seita pokok dia aja pokok zaqum ni Talha mayang dia mayang dia tu keannahu ru'usus syayatin macam kepala-kepala syaitan tengok dia atas tu dan buah zaqum ni bila makan penghuni neraka nak telan tak boleh Tuhan kada dibunuh dalam mulut dia dia nak telan tak boleh bila dia nak telan tak boleh dibawa hamim kepada dia hamim ni apa dia leburan besi leburan sembaga cahaya bawa amal boh nak bagi lepas buah zakum tu masuk bagi leboran tembaga cahaya yang apabila tembaga tu tumai depan muka belum minum lagi luruh isi daging muka dia ni ayat yang kita duk baca ni Allah kata wa Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat dahsyat azab dia kalau dan dia bertindak jangan kita ingat dunia ni Tuhan tak ada jangan kita ingat kita boleh buat apa saja, tak peduli perintah larangan Tuhan sebab Tuhan ada dan orang yang bantah dia akan menghadapi Tuhan dengan azab yang macam ni wa ashaddu tanqilah Allah subhanahu wa taala menyediakan azab yang cukup dahsyat kepada semua orang sebelah Nabi SAW dia kata wa lazi nafsi biyadi la akhrujanan wa la wahdi ini hadisnya Nabi kata apa? La akhru janna walau wahdi. Demi Allah subhanahu wa ta'ala yang diri aku di dalam kudrahnya. Nabi bersumpah. Waladhi nafsi biadhi. Demi Allah yang nyawa aku. Tuhan lupedak. Nabi kata. La akhru janna walau wahdi. Sungguh aku akan tenuh daripada rumah untuk Nabi pegang. Walau seorang aku sekalipun. Nabi kata itu dia berani Nabi Muhammad. Dia sumpah dengan nama Allah. Waladhi nafsi biyadik. Demi Allah yang nyawa aku ada di dalam tangan engkau, ya Allah. La akharu jannah. Walau wahdi. Aku pasti akan keluar di perang. Walaupun aku soal. Dia kata, pasal apa? Pasal Allah suruh, aku pergi itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 70 rakid kepada badar sugra maka Nabi keluar dengan 70 tenderaan untuk Nabi dalam perang badar maka menentang Allah Subhanahu wa taala akan kekuatan orang kafir dengan masuk ketakutan dalam hati mereka itu Tuhan tolong tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi ini Tuhan tolong macam mana Tuhan tolong Tuhan lempak rasa takut dalam hati puak, puak musuh ni tentang Allah kalau dia nak tolong Masya Allah Dia bila mai Pertolongan Allah ni Allah Sikitlah dia Dalam badar surah Allah tolong macam mana Dia lepas masuk rasa takut Dalam hati musuh Tak ada berang Allah cetuskan rasa takut Dalam hati musuh Nak pergi perang Dengan Nabi ni takut Takut Siapa yang punya kerja Yang bagi takut Dalam hati musuh ni Allah subhanahu wa ta'ala dalam perang khandak perang khandak ni perang yang tak jadi dalam perang khandak ni apa jadi Allah subhanahu wa ta'ala bantu Nabi dan tentera Islam dengan ribut dengan ribut pasyah tu so, orang orang betul tak ada Allah umar ribut pasyah pasyah apa Apa makhluk pun atas dunia ni tentera Allah semua jundullah semua tentera Allah Allah boleh petik mana-mana satu... ...untuk nak jadikan bantuan... ...kepada orang Islam... ...yang solid percaya... ...kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dalam banyaklah... ...dalam zaman-zaman mutaakhir ni pun ada. Beberapa kali... ...Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk dia punya miracle. Dia punya... ...ajaib dia ni. Sehingga memberi benang... ...kepada tentera-tentera Islam ini. Dan... ...dia kata Abu Sufyan yani takut daripada teloh ni antara pimpinan tentu kafir pada masa itu ialah Abu Sufyan dia belum masuk Islam lepas tu baru dia masuk Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala man yashba' shafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha. Barang siapa tolong akan satu pertolongan yang baik Dia antara sama-sama manusia. Yang muafakah bagi syara'. Siapa yang tolong sama-sama kita manusia ni dia tolong dengan jalan yang diluluskan oleh agama. Dia tolong dan nah, saya adalah baginya bahagian pahala daripadanya nya Tuhan janjilah. Siapa tolong orang pahala dah. Janji tolong tu tolong benda yang tak salah dari segi agama. Kalau tolong benda salah, buat -tul. Kalau tolong benda yang tak salah, kita tolong orang pasti ada pahala. Jangan ingat kita tolong ni tak ada pahala. Wa may yashfa' shafa'atal sayyi'ah yakunlahu kiflun minha. Barang siapa tolong agak satu pertolongan yang maksiat, Yang yang menyalahi syarak. Nasaya ada baginya bahagian dosa padanya. Sofah juga. Ha? Dalam ayat lain Tuhan kata, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى wal وَالْعُدْوَانِ Tolong menolonglah dalam hal baik dan membawa ketakwaan. Jangan tolong dalam benda dosa dan membawa permusuhan. Maknanya tolong, tentu ada pahala. Tolong benda tak elok, pasti ada dosa begitu. Wa kana Allah ala kulli shay'in muqita. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala setiap-tiap suatu itu Allah amat bertuasa. Maka membalas Allah setiap-tiap seorang dengan amalan yang dilakukannya. Buat apa pun ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu a'lam apabila masuk hukum jawab salam. Bulan depan kuliah kita cuma ada di dua tempat saja, masjid ni, insya-Allah, masjid Taman Saadun. Dengan apa Masjid citra Dua saja Masjid lain Cuti Lepas ni insya Allah kita akan masuk Hukum jawab salam Hukum jawab salam Benda ni very basic benda. benda ni very basic Cerita tentang apa hukum menjawab salam Very basic Kita tak baca ayat pun kita dah tahu hukum dia tapi kita nak tengok tapi kita nak tengok apakah huraian-huraian detail tentang bagi salam ni dan cerita bagi salam ni mula di mana mula di mana adakah mula pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mula daripada zaman Nabi dulu ataupun dia start daripada zaman Adam alaihissalam dulu bang benda ni ada disiratkan di dalam ayat yang akan datang Kemudian dia akan mai perincian hukum. Perincian hukum dari segi bagi salam, kalau orang kafir bagi salam lagu mana? Hmm? Orang kafir bagi salam macam mana? Boleh jawab ke tak boleh jawab ke? Kalau tak boleh itu tak boleh haram ke, tak boleh makruh ke? Dia ada perincian hukum dalam ayat yang yang yang insya-Allah yang akan datang ini. Hmm? Jadi kita minta Allah bagi kita sihat, bagi kelapangan masa, insya-Allah kita tengok pada bulan ini. Ini sahabat tanya, dia kata, dia, apa, saya nak buat akikah dua orang kambing untuk anak laki-laki saya yang baru lahir. Di samping itu, saya buat kenuri kesyukuran saya jemput keluarga jiran-jiran boleh atau tidak, saya terima daripada tetamu yang hadir itu yang membuluhkan duit kepada saya atau kepada anak saya boleh lah macam kalau. Er aku orang bagi tak kita kalau kita duduk dalam dalam apa, kategori miskin itu jadi sedekah. Kalau kita duduk dalam kategori bukan orang miskin itu jadi hadiah. Dalam, tak salah apa. Ah jangan orang tak bagi kita duduk korek tangan dia sudah. Itu dia jatuh dalam hukum nakai. Dia bagi hukum nakai. Ah ha? bagi tak apalah dah iyalah tak bagi dia duduk korek pula. Sampai kau tu pun tengok muka kita saya kedua kawin dia tu nak amun dia. Kalau tadi lagu waktu-waktu dia, dia rekod dalam dia. Dan hukum mengambil itu benda tu halal secara secara apa. Hmm, so, tadi dah kita beritahu kuliah bulan Jun hanya di masjid ni dan masjid Al-Mustaqim di Traga Jaya. Ha? mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam iman. Mudah-mudahan Allah matikan kita sebagai orang yang beriman dan mudah-mudahan kita bakti esok bersama dengan golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kita kan dengan tasbih takbar dan sholawat alahumma salli ala sayyidina Muhammad hadu an اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله كبارة وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله الأجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافيني عنه ويكاسف مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وليك الحبيب وعظيم سلطان رضينا بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد النبي والرسول اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي خاتم المرشدين اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التاويل وهدنا صراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَأَرْفِقْنَا كِتِنَابًا اللهم جعل جمعنا جمعا مرحونا وتفرقنا من بعده تفرقا معصونا والسلام الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم